koordinadorako kideagaren ean ba, gure aldarrikapenak e, ba, kaleraterako ditugu horrela aurri ikusita geneukan e, gure protokoloan beraz e, ba, albisteak aurre komunikabidetan atera denean e, bihar kontzentrazioa deitzen dugu Ta koordidoratik e, arratsaldeko zazpiretan ean zarango e, bueno, parkean horre erasoa eman den tokian bertan.